Olen Jari Hiltunen ja kerron tässä podcastissa työhakemuksen kirjoittamisesta. Jokainen suomalainen aikuinen joutuu joskus kirjoittamaan työhakemuksen. Työhakemuksella ei kukaan saa varsinaisesti työpaikkaa, vaan työpaikka tulee haastattelun perusteella. Työhakemuksen tärkein tavoite on päästä haastatteluun. Jos jotakin työpaikkaa hakee, vaikkapa 60 ihmistä niin työnantaja kutsuu heistä haastattelu alle kymmenen. Ja tämän kutsun hän lähettää niille, jotka ovat kirjoittaneet parhaan työhakemuksen. Hyvä työhakemus vakuuttaa työnantajan siitä, että juuri sinä tarjoat hänen kaipaamansa, kaipaamansa osaamista. Hyvän ja myyvän hakemuksen tekeminen onkin haastavaa puuhaa. Kun kirjoitat työhakemusta, joko ihan word kirjaan tai, tai sitten jonkin työnantajan nettisivulle, niin pidä hakemusta kirjoittaessa mielessäsi työnantajan näkökulma. Työnantaja luon hakemusta ja on perusteella mielikuva hakijoista. Hän ei ole ensisijaisesti kiinnostunut siitä, että juuri sinä tarvitset työtä, vaan hän haluaa löytää avoimeen toimeen mahdollisimman sopivan henkilön. Nykypäivänä on oikeastaan kaksi asiaa, jotka ratkaisevat, kuka pääsee töihin. Ensimmäinen on ammattitaito. Eli jos sinulla on kyseiseen työhön sopiva ammatillinen koulutus ja siitä vielä kunnon todistus, niin se vahvistaa sinun mahdollisuuksesi päästä töihin. Sen takia todistus kannattaa ehdottomasti säilyttää hyvin ja, ja jos se menee hukkaan tai tai tuhoutuu jotenkin, niin sellaisia saa sitten oppilaitoksesta uudestaankin. Toinen tärkeä asia on sosiaaliset taidot. Eli työnantajat enemmän kuin ennen katsovat nykyisin ihmisen persoonaa, ja työhaastattelussa on kysymyksiä, joissa katsotaan, millainen henkilö oikeasti on ihmisenä, ja sopiiko hän juuri meidän työyhteisöön. Jotta sinulle ei tulisi vaikeuksia työpaikalla, Sinun kannattaa olla oma itsesi ja esiintyä itsesi kaltaisena myös työhaastattelussa. Et saa silti väheksyä itseäsi, eli, eli tuo esille hyviä puoliasi rohkeasti ja avoimesti. Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä työhakemus on ilmoituksen vastattu, vastattu kirje tavallaan, eli... Jos työpaikkailmoituksessa vaikka netissä tai lehdessä kysytään sinusta asioita, niin sinun täytyy vastata niihin ja tuoda ne sitten hakemuksessa julki. Yksi tällainen asia on vaikkapa palkka, jota toivot saavasi työstä. Se, että jos kysytään palkan määrää, niin se on oikeastaan piene, pieni koe työnhakijalle, koska... Työnantaja tietää, että alan ihmiset tietävät kyllä, mitä, minkälaista palkkaa voi pyytää, ja, ja jos et nuorena tiedä, mikä, minkälainen palkka voisi olla hyvä kyseisessä tehtävässä, niin sinun kannattaa kysyä tai katsoa työehtosopimuksesta, mikä on kyseisen työn taulukkopalkka, esimerkiksi minimipalkka tai joku muu, ja sitten siihen vielä 5, ekstra, 5 prosenttia ekstraa, niin siinä on ihan hyvä, hyvä toive. Hyvässä hakemuksessa on motivaatiotekijä mukana, eli, eli kirjoita itsestäsi motivoituneena. Työhakemuksesta ei saisi tulla työnantajalle sellaista vaikutelmaa, että yrität vain kepille jäätä, että pääsisiköhän tähänkin tämän, tämän, firmaan töihin, vaan sen täytyisi olla. Olla sillälailla motivoituneen ihmisen kirjoittamaan, että, että työnantajat huomaa sinun olevan kiinnostunut juuri tästä työpaikasta. Kirjoita helpotajuusta tekstiä sellaista, että sen lauseita ei tarvitse monen kertaa lukea. Se voi vaatia sen, että luetutat sen jollakin ihmiselle, joka osaa korjata hiukan omia, omia tekstejäsi paremmaksi. Se voi olla ihan sukulainen tai joku ammatti joka on kielenkäyttöön keskittynyt. Kirjoita persoonallisesti, jäsentele tekstisi kappaleiksi ja kirjoita asiatyylillä. Vaikka et olisi välttämättä hirveän asiatyylinen muuten, niin, niin työhakemuksen voisit kirjoittaa ihan kirjakielellä ja asiatyylillä. Hyvä hakemus mahtuu yhdelle a sivulle jos se menee toiselle sivulle, niin se on jo hiukan pitkä teksti. Eli lyhennä tekstiä ihan suosiolla niin, että sen pystyy lukemaan yhdellä, yhdeltä sivulta. Tässäkin ajattelet lukijan näkökulmaa, koska kuka tahansa paineistettu yrittäjä tai työnantaja, työjohtaja, niin ei jaksa lukea pitkiä tarinoita. Ja jos teet lyhyen työhakemuksen, niin se auttaa itse sinua työn saamisessa. Sitten jos haluat itsestäsi kertoa vielä ylimääräisiä merittejä, eli, eli tällaisia ansioita, jotka olet ansainnut, niin voit laittaa niitä ansioluetteloon tai johonkin liitteeseen. Sama koskee myös suosittelijoita, eli suosittelijoista voit, voit ansioluettelossa kertoa. Hyvä hakemus on selkeä. Monin tavoin. Siinä on hyvää kieltä ja selkeä jäsentely ja sitten kun kirjoitat sen itse, niin se erottuu joukosta hyvin. Muista, että työhakemusta ei saisi kopioida netistä siis sellaisenaan. Mallin voit kyllä ottaa netistä, jossa on asettelut valmiina, mutta sitten kun rupeat kirjoittamaan sitä, niin, niin kirjoita omia lauseita ja, ja vaikka siellä olisi joskus joku kirjoitusvirhe, niin se ei maailmaa kaada. Ne voit korjauttaa vaikka jollakin toisella henkilöllä ennen kuin lähetät työhakemuksen menemään. Netistä kopioidut tai oppikirjasta kopioidut työhakemukset ovat työnantajan kannalta huono, koska, koska työnantaja on lukenut jo niin monta netistä kopioitua hakemusta, että häntä kyllästyttää se tyylilaji. Ja hän tunnistaakin sen vanhalla muistilla heti, jos joku on kopioinut tekstiä jostakin. Muista lähettää myös hakemus ajoissa. Aika moni työpaikka Suomessa jää saamatta ihan sillä tavalla, että hyvän henkilön hyvä hakemus tulee liian myöhään perille. Se tarvitsisi ottaa selville, milloin se pitää olla perille ja kenelle se täytyisi osoittaa. Eli sitten kun olet selvittänyt, kenelle lähetät sen, niin, niin sitten tarpeeksi aikaisin... Niin Lähetäpä se menemään. Ja muista laittaa myös puhelinnumerosi hakemukseen. Työnantajat eivät, silloin kun he huomaavat, että on joku, joku oikea sopiva henkilö nyt hakemassa työpaikkaa, niin he eivät välttämättä ensimmäiseksi lähetä kirjettä tai edes sähköpostia, vaan työnantaja ottaa yhteyttä useimmiten puhelimitse ja sitä kautta niin Saa, saa yhteyden sinuun ja jos sinulle soitetaan vaikka kesätöistä, niin työpäivän tai koulupäivän aikana, niin, niin pyydät vaan luvan jutella asiaa juuri silloin ja sitten mene haastatteluun, kun sen aika on. Haastattelua voit valmistautua katsomalla esimerkiksi oheisen videon, joka on tässä tehtävässä liitteenä. Niitä löytyy googlettamallakin aika, aika kivasti, niin työhaastattelusta kertovia videoita. Vielä muutama sana siitä, minkälaisia asioita hakemuksessa olisi hyvä mainita. Työhakemusmalleja on netissä, näitä asettelumalleja, niin useitakin erilaisia. On Euroopan unionin oma, jolla voi hakea vaikka ulkomailta. Työpaikkaa englannin kielellä esimerkiksi kirjoittaa. Ja Suomesta löytyy myös useampi ihan hyvä, hyvä hakemusmalli. Oikeastaan hakemus, hakemuksen tärkeimmät asiat ovat ihan alussa. Eli, eli vasempaa yläkulmaa, niin sinne tulee sinun omat tiedot, eli nimesiä, sitten osoiteja, ja sähköpostiosoite. Ja sähköpostiosoite. Sitten suurin piirtein hakemuksen puoliväliin, eli jos tai sanotaan näin, että kun samalle rivillä, missä on sinun nimesi, niin siitä kun mennään sivu oikeaan laitaan kohti, niin siihen puoleen väliin, niin siihen tulee asiakirja standardi, eli tässä kohti hakemus tai työhakemus, ja sitten sillä rivillä, mihin laitat sähköpostiosoitteen, niin sillä rivillä samaan kohtaan niin päiväys, johon Olet hakemuksen laittanut niin sama, samalle, niin tavallaan pysty suoralle riville, niin tulee tämä päiväyksen kohta. Ja sitten pari kertaa enteriä ja sitten työnantajan tiedot. Itse lihavoisin työnantajan tiedot, eli työnantajan nimen ja sitten henkilön nimen, joka ottaa vastaan suhakemukseen ja sitten osoitteen. Ja sitten pari kertaa enteriä ja viittaustietolähteeseen, josta olet saanut... Kyseisestä työstä tiedon, oli se sitten lehdessä tai, tai sitten vaikka ihan puhelinkeskustelussa tullut tieto tai, tai nettiilmoitus. Ja sitten pari kertaa enteria ja haettava toimi, virka ja tehtävä. Sen jälkeen pari kertaa enteria ja aloituskappale, jossa kerrot, miksi haet kyseistä tehtävää kyseistä organisaatiosta ja tämän jälkeen Ihan muutamalla kappaleella tiiviis esittely itsestäsi, eli kuka olet, ja taustasi, ja tämänhetkinen elämäntilanteesi, ja sitten voit kertoa ihan työssä tarvittamat osaamisalueesi, eli mitkä ammatilliset asiat ovat sinulle tärkeitä, ja jotka osaat hyvin, ja muista, että sinun ei tarvitse osata kaikkea, mitä työhön liittyy. Eli nuorena, kun valmistut ammattikoulusta, niin sinulla on paljon niin vielä hankkimatta tietoja ja työtaitoja, mutta sitten, jos hakemuksen kirjoitat, että olet innostunut kehittämään itseäsi ja haluat oppia uutta, niin se tekee työnantajan myönteisen vaikutuksen, koska työnantajat etsivät sellaisia nuoria, jotka ovat oikeasti halukkaita kehittämään itseään vuosikausia. Voit kertoa myös työskentelytavastasi ja luonteenpiirteistäsi, eli, eli millainen ihmisenä olet, painottaen tietysti myönteisiä asioita. Jos olet ahkera tai säntillinen, eli sellainen, että tulet aamuisin aina ajoissa paikalle, oli se sitten koulua tai työtehtävää tai jotain muuta, niin tämä täytyisi ehdottomasti mainita työhakemuksessa, koska kaikki ihmiset eivät ole säntillisiä. Tai sitten jos tulet toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa, niin sekin olisi syytä mainita työhakemuksessa. Koska aikuisetkaan ihmiset eivät välttämättä kyllä kaikkien kanssa toimeen tule. Sitä ei tarvitse tietenkään mainita, jos et tule. Mutta jos olet oikeasti sosiaalinen symppis, niin tuossa se julkityöhakemuksessa. Anna itsestäsi aktiivinen kuva ja... Tuo osaamisalueet esillä niin, että puhut totta. Jos palkkatoive on pyydetty, niin se on hyvä esittää ihan viimeisessä kappaleissa ja kerro, että olet halukas keskustelemaan työnantajan kanssa tulevista työtehtävistä. Ja sitten hakemuksen loppuun kunnioittain tai ystävällisin terveisin ja oma nimi ja selvennys ja, ja sitten liitteet. Liitteeksi voi laittaa ansioluettelon eli CVn ja nykyisin niin niin nämä työ- ja opiskelutodistukset, niin niitä ei, ei käytetä työhakemuksen liitteenä, eli, eli CV korvaa oikeastaan ne.